Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu pada, Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio, da insan bio, kad islam ostavio. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wa salatu ala rasulillahi obat. Zahvaljujem uzvišenom Allahođu rešanu i njegovog poslanika i mininika Mohammeđa, a.s. a zatim danas ćemo govoriti o dva hadisa koji govore o osobinama lice u poglavlju imana prenesene od Ebu Hureyde, radijallahu anhu a Nebih Hureyde, radijallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خانه تريس ناكا لتسميره كتغوري لجف kada obeća iznaviri i kada mu se nešto povjeri on to pronevjeri od Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma prenosi se da vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem arba'un man kun fihi kana munafiqan khalisa ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها Kod koga se nađe četvero, on je munafik pravi. A kod koga bude neka od ovih osobina, onda on ima osobinu nifaka, sve dok toga ne kloni se. Ida tumina hane, kad mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. To se ponavlja iz prvog hadisa. Uaida hrdete kedebe, kada govori laše. I to se ponavlja iz prvog A kada ugovori nešto s nekim, proneviri ugovor. Prekrši ga. A kada se s nekim prepiri, ima spor, nevira sredstva i granice i griješi u tome. Hmm. Ova dva hadisa spominju osobineni faka. Međutim, kaže Ulemar, ovaj prvi hadis od Ebu Hureide sadrži temeljeni faka, temeljeni faka, a ovaj drugi ih proširuje, ali svi znakovi munafika vraćaju se na ovo troje. Svi znakovi munafika vraćaju se na ovo troje. A to je govor pronevjera i svjesno i namirno neispunjavanje obećanja. Sad ćemo to pojasniti. Prvo moramo znati da imamo nifaka dvije vrste, veliki i mali. Veliki nifak to je licemirstvo pravo koje čovjeka izvodi iz vjere, a to je da čovjek s namirom, svjesno, ne vjeruje u islam, ali izgovori kelime i šehadet iz nekog razloga. Da li iz razloga što su nekad muslimani nadmoćni pa on izgovori kelime i šehade zbog nekog posla, položaja i tako dalje, ili nekada da bi špionirao muslimane i tako dalje, radi radio neke stvari koje ne dolikuju, ili iz nekog sasvim drugog razloga. Znači, to je nevjernik u stvari, nevjernik, koji izgovori kelime i šehadit. To je veliki nifak. Međutim, vjerni koji svjesno znajući što znači kelime i šahadet, izgovori kelime šahadet, on ne može biti mu na u ovom smislu veliko. Znači da ima veliki nifak od sebe. Nego, šta mu se može dogoditi? Može mu se dogoditi da ima osobinu koju imaju lice miri, Pa treba da ih se klone. U tom svijetlu se shvataju ovih hadisi. I učenjaci nazivaju nifak ameli, što znači licemjerstvo u dijelima, a ne u srcu. Evo u redu. Što se tiče prve osobine, kad govori laže. Kažu Lema, ovdje se misli na osobinu kad čovjek bez ikakvog razloga, nema razloga nikakvog, jednostavno laže, ne može nikako da se ispetlja iz toga, i onda laž mu postane tako prirodno da postane njegovo svojstvo. U redu kad čovjek slaže jed, jednom, dva puta ili iz straha, ili iz neke koristi i tako dalje, ali da laže stalno, bez nikakva razloga, to je već znak lice mjesta. Kada obeća ne ispuni obećajanje. Kažu, uledno, ovdje se misli na čovjeka koji prilikom obećanja već zanijeti da neće ispuniti. Razumijete? Znači, on obeća i u vrijeme dok obećaj on nema namjera to da ispunjava, samo obeća je onako, varajući ljude. Međutim, ako čovjek ima zaista namjeru, i da sve od sebe da obećajanje izvrši, ali bude ispriječen ili iz ovog ili iz onog razloga, to ne spada u osobina lice mjerstva. Znači, osobina lice je da on tebi obećava a i u trenutku dok obećava, on zna da to laže i gdje će da isprne. Jel uredo? U Eidah etumina haan i kad mu se nešto povjeri, svejedno neki jemaniti, ili povjerljivi poslovi, on to pro Ne ispuni ono što je do njega i ono što je vađiv u vezi s tim. Iluvijed va'ide tu minaha. Što se tiče drugog hadisa, on govori također o osobini. Kada napravi ugovor ili i nešto s nekim, on prekrši taj ugovor. Znači, ne možeš u njega nikad imati povjerenje. Jer ovo je isto kao i obećanje. Dok potpisuje s tobom dogovor i ugovor, on već ima namjeru kako da to zaobiđi. Kako da taj ugovor i dogovor prekrši. To je osobina šta? Licemirstva. Hvala. Oida, ha, sam mefeđač. I kad neki muđje u raspravu ili ima neki spor na sudu, prelazi svaku granicu ukusa i zdravog razuma. Znači, gleda čovjeka baš onu najgore da povridi u njemu. Čak i kad se svađa. Nije problem da se vjednici posađaju uopšte. U Buharije u um Muzahihu stoji da su se, da je došao Ebu Bekr plaćući poslaniku sa Allahovi. Kaže mu poslanik, zašto plaćeš Ebu Bekr? Kaže Allahovo poslanicu, poslađeš sam se sa Omerom, ja sam bio kriv, posle sam otišao da tražim halala, on mi reko rekao, neći ti halala. Omer rekao Ebu Bekr, neći I on je došao plaćući poslaniku sa A kada je vidio Omer da Ebu Bekir ide prema poslanniku i on za njim kreni. I zatekne ih tako u takvom stranju. A kaže poslanik sa Selemu, hoćete li vi na miru ostaviti Boga prijatelja, to jeste Ebu Bekir? Kori od, je Omer u tolikoj miri da Ebu Bekir govorio, ja sam krivo, Allah, poslanče, ja sam krivo. <laughs> Al kori je što nije primio halal kada je čovjek tražio. Znači, nema smjetnje da se, ovaj, odnosno, ne bi trebalo, ali desi se, to je prirodno. Da se ljudi i posvađaju. Ali prelaza granice u tome. Biranje izraza koji su ružni, koji vrijeđaju, ili biranje nekih stvari, kad čovjek s nekim se svađaš, pa želiš baš ono najcrnije da izvadiš rozdo, da bi ga što više urijedio, ili ponizio, ili degradirao, i tako da je to osobina vicemir. Tako se oni ponaće. Vjernik kad se posveđa, posveđa se prijatno, ripu, ali nikad ne gleda, nije mu cilj da uvrijedi nekoga i povrijedi nijukom slučaju. I da hlasov me fečer. Cilj ovih i sličnih hadise, da nam kaže i da nas prije svega na te znakovelice mjerstva, da bi se ljudi udaljili od njih i da bi čistili se. Čišćenje od loših osobina je proces koji traje do kraja života. Nema čovjeka koji nema neku slabost. I zato te slabosti jesu proces čišćenja. I badeti imaju za cilj da čiste te slabosti kod čovjeka. Da ojačavaju dobre strane, a da loše strane sputavaju i da ih uklanjuju. Zato ove osobine i ovakve su ružne i treba trebaju se kloniti. Drugo, ove osobine i kad se nađu kod čovjeka ne misli se da je izašao iz vjere. Zbog toga je ove hadise imam Buhari i stavio ovdje u poglavlju o imanu. Želeći ukazati time da bez obzira čovjek ne izlazi iz vjere dok ne počini taj grijeh najveći koji ga izvodi iz vjere. Dalje, rekli smo da nifaka imamo dvije vrste, veliki i mali. Nezamislivo je, kako kažu učenjaci, da veliki nifak bude kod vijevnika. Ali malog nifaka može da bude. I vijevnik je dužan da protiv toga se bori, da se čisti i tako dalje, pa čak i da umre, a bori se s tim, kako kaže Ibnol Kajin, može dostići stepenu borca na Allahovom putu ili šehida ako umre u borbi protiv tih svojih slabosti jer bobro protiv svojih slabosti je u stvari najvažnija i to je ona borba koja je fardzajim svakom djerniku, svakom muslimanu da se čisti dok ne dođe do ženeta Wallahu ane wa sallahu ane wa sallahu ane wa sallahu ane wa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 starijo alinie zapamtio da je insan sretan je ostavio